tornati in studio, abbiamo appena ascoltato la prima parte di un'intervista realizzata da Fabio Canizzo, dal nostro Giovanni Reporter, ah, adesso è un uh, breve break musicale, come sempre rimaniamo in tema